ar mai putea fi menționate. Apariția scrierii a fost pentru începuturile civilizației umane comparabilă ca importanță cu descoperirea roții, iar folosirea roții a revoluționat începuturile la dimensiunea pe care a făcut-o în lumea contemporană folosirea energiei atomice, atât în domeniul militar cât și în cel civil. Între roată și energia atomică, ce alte descoperiri au însemnat mari răscruci în evoluția omenirii? Cred că în mecanică, roții îi urmează descoperirea motorului cu ardere internă, iar în energetică, focului îi urmează electricitatea. Desigur că și alte descoperiri sunt destul de importante pentru ca dispariția lor să facă mari probleme mersului înainte al civilizației umane. Dar fără motoare, și fără curent electric, mă tem că lumea contemporană ar intra pur și simplu în colaps. Probabil că niciunul dintre aceste evenimente nu vor intra în preocupările noastre mai detaliate, de aceea vă întreb dacă aveți de făcut vreun comentariu sumar legat de ele. Da, ca și în biologie, asupra căreia, dată fiind specializarea mea, ne vom cantona mai îndelung Concluzia despre lipsa de înțelepciune cu care riscă să se folosească omul de marile lui descoperiri este vădită și în aceste cazuri. Dacă trasul pe roată a avut efecte limitate, bomba atomică a fost un dezastru care a îngrijorat pe tot omul zdravă la cap. Ați spus cândva că descoperirile științifice au fost totuși binecuvântate de Dumnezeu. Cred că am spus astfel, dacă a mai venit vorba despre așa ceva. Am spus și nu retractez. Dumnezeu l-a făcut pe om stăpân peste lume, rostind următoarele cuvinte. Tremurul și frica voastră vor fi peste toate fiarele pământului și peste toate păsările cerului și peste toate câte se mișcă pe pământ și peste toți peștii mării, sub mâinile voastre le-am dat. Am mai spus și că, tot prin cuvântul lui Dumnezeu, după căderea în păcat, omul trebuia să-și exercite stăpânirea prin sudoarea frunții, adică inclusiv prin efort intelectual. Știința prin care descoperă tainele lumii date în stăpânire și tehnologia prin care încearcă să stăpânească lumea sunt, deci, binecuvântate de Dumnezeu. Atunci, prin ce poate greși omul înaintea lui Dumnezeu? Greșeala începe prin îndreptarea către Dumnezeu a mijloacelor date lui spre cunoașterea lumii. Folosite astfel, aceste mijloace sunt nu numai neputincioase, dar și nebinecuvântate, adică aducătoare de păcat. Dumnezeu așteaptă de la om să descopere rațiunile sale puse de el în tot ce a creat. După ce le-a descoperit, omul se poate folosi de maleabilitatea dată de Dumnezeu raționalității lumii pentru a crea combinații noi ce ar spori folosirea rațională a lumii. Omul nu poate spori raționalitatea lumii în sensul creării a ceva cu o nouă rațiune de a fi. Dar, pe baza ei, poate spori folosirea rațională a lumii. Poate ar fi bine să dați un exemplu. Să încercăm. De pildă, în anumite limite îngăduite de Dumnezeu, omul poate face să apară forme vii inexistente de la sine în lume. Dar nu poate face ca vreo vietate să trăiască folosind azot în loc de oxigen. Asta numai pentru că în atmosferă este mai mult azot decât oxigen. înțelegem prin anumite limite îngăduite de Dumnezeu. Dacă în raționalitățile de Dumnezeu, în anumite lucruri sau ființe există compatibilitate, tot de Dumnezeu dată. Omul poate să creeze pe baza lor, cum spuneau, combinații noi. Deci în aceste limite să fie creator împreună cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu, nu poate crea el această compatibilitate. Deci, fără a crea ceva cu adevărat nou, ar fi un fel de creator participând la desăvârșirea lumii, căci acest rol îi este de folos la împlinirea poruncii amintite de a stăpâni lumea. Numai că omul încearcă să depășească aceste limite, nu-i așa? Încrederea pe care omul înșelat o are în rațiunea sa îl face, într-adevăr, să-l sfideze pe Dumnezeu. El a încercat acest lucru în toate domeniile activității umane, dar cel mai bine cred că se exemplifică în biologie. Și în alte domenii omul a fost corectat de Dumnezeu prin coborârea lui la neputință când se credea tot puternic. Dar în legătură cu viața a descoperit minuni în spatele cărora nu mărturisește ca autor pe Dumnezeu doar pentru că este îndărătnic în fața unei realități constrângătoare în acest sens. Omul a creat, de exemplu, motoare tot mai performante. Și nu există niciun semn că Dumnezeu l-ar împiedica să realizeze și mult așteptatul motor fotonic cu care ar putea zbura. Spre galaxii îndepărtate, de exemplu, ca să se convingă că nu există viața acolo. Dar cu mult mai fascinant decât crearea unui motor fotonic, este crearea unei bacterii. Și omul nu a creat nimic viu. Iată că am ajuns la specializarea sfinției voastre, biologia. În acest domeniu, care sunt descoperirile definitorii pentru civilizația umană? În primul rând aș spune domesticirea animalelor, după ce acestea i-au devenit ostile omului odată cu căderea lui în păcat. Urmează dobândirea cunoștințelor de anatomie și de fiziologie care au permis apariția medicinii științifice. De aici ne putem ramifica spre o istorie a medicinii în care descoperirea antibioticelor, de exemplu, Poate fi menționată ca o răscruce importantă în terapie. Dar dacă mergem înainte pe firul biologiei, în general, urmează apariția geneticii, în plan teoretic, și a biotehnologiilor, în plan practic. Noi, în ce direcție o vom lua cu discuția noastră? Pe noi ne interesează evoluția legăturii omului cu Dumnezeu și, din această perspectivă, dat fiind că orice cunoaștere științifică a lumii de către om am zis că este binecuvântată de Dumnezeu, planul teoretic nu poate strica într-un nimic relația omului cu Dumnezeu. Dar modul cum se folosește de cele ce ajunge să le cunoască poate afecta această relație. De aceea, de biotehnologii urmează în mod firesc să ne ocupăm cu prioritate. <mul> Sunt biotehnologiile, Părinte Grigorie. Sunt tehnici de manipulare a formelor vii sau a proceselor proprii formelor vii. Care a fost prima biotehnologie? Cred că amestecul omului în procesele viului a început cu însemânțarea artificială. Cât de veche este această biotehnologie? Spermatozoizi au fost văzuți în 1678 de Lovenhock, descoperitorul microscopului, dar prima fecundare artificială atestată științific este efectuată în 1780 de Spalanțanii într-o experiență făcută pe anfibieni care au fecundare externă și era ușor de făcut. Prima însămânțare artificială la om, urmată de nașterea unui copil, a fost raportată în 1785 ca realizată de Hunter. În această etapă se folosea materialul seminal imediat după recoltare. Următorul pas înainte în această biotehnologie a fost conservarea materialului seminal. Primul copil din material seminal congelat s-a născut în 1954. Procedeul a fost legalizat în Statele Unite în 1967 și s-a ajuns ca în jurul anului 2000 să se nască prin acest procedeu aproape 300.000 de, de copii anual. Între timp, probabil că a fost și perfecționat procedeul. Sigur că da. Inițial, gameții erau depuși pe care chirurgicală, direct în trompele lui Falope și fecundarea se făcea, deci, in vivo în organismul matern. Ulterior, fecundarea s-a făcut in vitro în afară, deci ceea ce se însămânțează este de fapt un zigot. Metoda presupune ca mai întâi să se provoace o supraovulație viitoarei mame. Se recoltează 10-15 ovule și fiecare primește pe un mediu de cultură circa 100.000 de spermatozoizi. Se implantează apoi mai multe ovule. Prima persoană umană născută pe această cale a fost englezoica Louise Brown, realizarea Dr. Edwards în 1978. În prezent, procedeul a devenit și el o rutină, cu un cost coborât la 6-7 mii de dolari. În Statele Unite și Canada, se fac ca urmare, Anual, circa 30.000 de asemenea tentative cu o rată de reușită de circa 1 din șase. Deci, se nasc anual circa 5.000 de copii pe această cale. Există și neajunsuri ale procedeului? Da, există. Riscul gemelarității multiple, adică nu 2, ci 3, 4, 5, este cam mare. De aceea, mai recent, procedeul a fost îmbunătățit prin injectarea intracitoplasmatică a unui singur spermatozoid, ceea ce ridică și costurile. Aceasta este ultima noutate în domeniu? Nu, nu. Procedeile menționate corectau lipsa sarcinii cauzată de probleme de transfer ale materialului seminal și de șansa de fecundare. Deci sunt cazuri în care maternitatea nu este împlinită prin imposibilitatea ducerii sarcinii la bun sfârșit. Ultima noutate, în acest sens, este embriotransferul, care corectează și acest neajuns. În felul acesta, pe lângă mama donatoare și mama biologică propriu-zisă, apare și o mamă receptoare, numită adesea și mamă surogat, pentru că ea nu face decât să împrumute un uter apar deja probleme juridice cu privire la identitatea nou-născutului. Exact, da. De aceea s-au făcut mare eforturi pentru înlocuirea uterului de împrumut cu o placentă artificială. Experimental a fost deja realizată din 2001 și în Statele Unite și în Japonia prin procede diferite. Nu a ajuns însă până în prezent la o folosire comercială. Probabil că deocamdată și prețul este extrem de prohibitiv. Pentru astăzi trebuie să ne oprim aici. Părinte Grigorie, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Cu plăcere! Întâlnirea cu știința și religia a ajuns la final. Părintele Grigorie și Gabriela Voineau de la microfon și Daniel Trașcă de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și vinerea viitoare la Radio Logos. Să aveți un sfârșit de săptămână cu multe bucurii! Doamne ajută!